«Запитання. Полковник Глокта надзвичайно вбіг біху свою їдальню, мужньо боручись із пряжкою на перевізі. Трясся. розізлився він. Він ледве керував руками, ця штука в нього не застібалася. «Тряся! трясся. «Вам допомогти?» – запитала Шикіль, сидячи в тісному просторі за столом. На плечах у неї чорнили опіки, а відкриті порізи були сухі, як м'ясо у крамниці. Ні, хай йому грець, не треба мені допомагати, заволав він і пошбурив перев'язь на підлогу. Мені треба, щоб хтось пояснив, що за чортівня тут відбувається. Це ганьба, і я не допущу, щоб люди з мого полку сиділи голяка, тим паче з такими потворними ранами. Де твоя форма, дівко? Я думала, вас більше турбує пророк. Начхати на нього. відрізав глокта і протиснувся на лаву навпроти неї. Як щодо бояза? Як щодо першого з поміжмагів? Хто він? Чого насправді добивається цей старий гад? Шекіль мило всміхнулася. А, це? Я думала, це всі знають. Відповідь? Так, пробурмотів полковник із сухостю в горлі завзятий як школяр. Відповідь? Вона засміялась і поплескала по лаві біля себе. Гуп-гуп-гуп. Відповідь? Відповідь. Гуп-гуп-гуп. Глокта розплющив очі. На дворіще панувало напівтемрява, за фіранки проникало лише слабеньке світло. Хто вам селить у двері в таку годину? Добрі вісті надходять при денному світлі. Губ, губ, губ. Так, так, закричав він. Я каліка, а не глухий. Я добре вас чую, чорт, забирай. Тоді відчинить, хай йому греться. Голос із коридору був приглушений, але штирійський акцент у ньому відчувався добре. Вітарі, ота сучка, саме те, що треба посеред ночі!» Глокта старанно придушуючи свої стогани, обережно виплутав затерплю кінцівки зі спітнілої ковдри та злегка покрутив головою з боку на бік, намагаючись розім'яти скручену шию. Невдало. Губ-губ. «Цікаво, коли у двері моєї спальні в останнє стукала жінка?» Він підхопив притулений до матраци ціпок, а тоді сильно вгризся одним із своїх нечисленних зубів у губу та з тихим гмиканням зліз із ліжка, безвільно опустивши одну ногу на долівку, кинувся вперед, замруживши очі від нестерпного болю в спині, а тоді нарешті всі, задихаючись так, наче пробіг десять миль. Бійтеся, бійтеся, хай мене бояться всі, ну якщо я тільки зможу вибратися з ліжка. Губ. «Я йду, хай йому грець. Він поставив ціпок на підлогу і, гойднувшись, підвівся. «Обережно, обережно!» М'язи в його знівичині і лівій нозі шалено трусилися, через що його стопа, позбавлена пальця, всі і билась, як рибина перед смертю. «Хай буде проклятий цей жахливий придаток! Якби він не болів так сильно, то здавався б чужим! Але спокійно, спокійно, треба діяти обережно!» Зашикав він як батько чи мати, що намагається заспокоїти волання дитини, м'яко розтираючи свою сплюндровану плоть і намагаючись повільно дихати. Судоми поволі затихли, перейшовши в більш стерпне тремтіння. «Боюся, чи не найкраще, на що можна сподіватися?» Він зумів стягнути з себе нічну сорочку та причавувати до дверей, сердито крутнути ключем у замку та відчинити двері. У коридорі за ними стояла Вітарія, притулившись до стіни темним силуетом у тіні. Ти. пробурчав він і підскочив до стільця. Ти просто не можеш триматись осторонь, еж? Чому ти так зачарована моєю спальнею? Вона поволі пройшла у двері, глузливо оглядаючи жалюгідну кімнату. Може, мені просто подобається бачити, що вам боляче. Голок топиркнув і обережно потер коліно, що запалало. Тоді зараз у тебе певне мокре між ногами. Як не дивно, ні. Ви схожі на смерть. А коли я на неї не схожий? Ти прийшла насміхатися з моєї зовнішності, чи в нас є якісь справи?» Вітарі склала довгі руки та притулилася до стіни. «Вам треба вдягнутися». «Чергова причина побачити мене голим». «Ви потрібні Сультові». «Негайно». Вона закотила очі. «О, ні, ми можемо й не поспішати, ви ж знаєте, який він». «Куди ми йдемо?» «Побачите, як прийдемо». Вона прискорила крок так, що він почав задихатись і кривитися з болем і пирханням, проходячи під напівтемними арками, тіністими провулками та сірими подвір'ями Агріонта, безбарвними в ріденькому ранньому світлі. Його неоковирні чоботи хрустіли та човгали по гравію в парку. Трава обважніла від холодної роси, а повітря було наповнено тьмяною і млою. Чорними безлистими клешнями в непівтемряві здіймалися дерева, а далі височезна прямовисна стіна. Вітарія підвела його до високих воріт, у бабічі яких стояли двоє бортових. Їхня важка броня була оздоблена золотом, їхні важкі алебарди були всіяні золотом, а на їхніх накидках було вишите золоте сонце Союзу. «Лицарі тіла! Особиста гвардія короля! Палац?» – промимирив глокта. «Ні, нетрі, розумнику!» «Стійте!» Один із двох лицарів підняв руку в латній рукавиці і заговорив голосом, що злегка відлунював від решітки його високого шолома. «Назвіться і скажіть, в яких ви справах?» «Очільник Глокта!» Він пришкандибав до стіни та сперся на мокре каміння через біль у нозі, втиснувши язик у порожні ясна. «А що до справ, питайте її. Я трясся однозначно можу сказати, що це була не моя ідея». Практик Вітарі. І на нас чекає архілектор. Ти, дурню, це вже знаєш, я ж казала тобі, як виходила. Якщо людина в повній броні могла видатись ображеною, то саме це з ними сталося. Продокол вимагає, щоб я питав усіх. Просто відчиніть! Гарикнув глокта, втиснувши кулак у теремтливе стегно. Поки я ще можу продибати всередину самотужки. Вартовий сердито гупнув у ворота, і в них відчинилися невеличкі двері. Вітарі проскочила в них, і Глокта пошкандибав за нею, вийшовши на стежку із ретельно обтесаного каменя, що вела тинісним садом. Краплі холодної води висіли на вкритих бруньками гілках і падали з височезних статуй. В уранішній тиші абсурдно голосно звучали кракання невидумої ворони. Перед ними височив палац, мішанина з дахів, веж, скульптур і декоративної кам'яної кладки, що вимальовувалися в першому блідому вранішньому світлі. «Що ми тут робимо?» – прошепотів глокта. «Ви дізнаєтесь?» Він кульгаво вибрався на сходи між височезними колоннами та черговою парою лицарів тіла, досить нерухомих і мовчазних, щоби скидатися на порожні обладунки. Його ціпок застукав по начищеній мармуровій підлозі, лункого перед покою наполовину освітленого мерехтливими свічками. Його високі стіни повністю вкривали тьмені фризи. Сцени забутих перемог і досягнень, де королі один за одним щось показували, розмахували зброєю, зачитували прокламації та стояли гордо, випнувши груди. Він через силу піднявся по сходах і в оточенні стелі та стін, повністю вкритих розкішним різьбленим орнаментом із золотих квітів, що сяяли та виблискували в світлі свічок, тим часом як Вітарі з нетерпінням чекала на нього вгорі. «Тряся! Від того, що вони безцінні, підніматися ними не легше!» «Отуди!» Буркнула вона йому. Навколо дверей за двадцять кроків від них зібралася явно стривожена група людей. Там сидів, зігнувшись на стільці, лицар тіла. Його шолом стояв на підлозі біля нього, голову він затулив руками, а пальці запустив собі в кучері. Ще троє людей стояли гуртом, і їхні квапливе перешептування відбивалося від стін і розносилося луною вздовж коридору. «Ти що, не йдеш?» – Вітарих отнула головою. «Мене він не кликав!» Троє чоловіків поглянуло на глокту, коли він перешкандибав до них. І що ж за компанія, бурмочив в палацовому коридорі перед світанням? Лорд Кемергер Хофф стояв у поспіхом накинутий гнічній сорочці, а його набрякле обличчя було отетеріле, як від кошмару. У лорд-маршала Варуза одна половина комірця з сорочки стирчала вгору, а друга вниз, а попилясте волосся в нього на голові стирчало на всі боки. У Верховного судді Маровії запали щоки, очі почервоніли, а коли він підняв бурувату руку, щоб показати на двері, вона злегка затремтіла. «Там!» – прошепотів він. «Жахливі справи, жахливі! Що тут вдієш?» Глокта насупився, проминув вартового, що схлипував і пошкандибав в запоріг. Це була опочивальня. «До того ж велична, це ж як-не-як як палац!» Її стіни були оббиті яскравим шовком і обвішані темними полотнами в старих позолочених храмах. Величезний камін, вирізблений з із брунатного та червоного каменю, нагадував мініатюрний кантійський храм. Ліжко являло собою страхітливу конструкцію під балдахіном, а під його пологом, мабуть, було більше місця, ніж у всій глоктиній спальні. Ковдри були відкинуті і зім'яті, проте людиною, що колись там лежала, навіть не пахло. Одне високе вікно було прочинене, і з сірого зовнішнього світу ввірвався студений вітер, від якого затанцювало і затріпотіло полом'є свічок. Майже в центрі кімнати стояв архілектор Сульт, який задумливо супився на підлогу по той бік ліжка. Якщо Глокта очікував, що Сульт буде так само розхристаний, як його троє колег за дверима, то розчарувався. Його білі шати були бездгані, біле волосся охай не зачесане, а руки в білих рукавичках він обережно зціпив перед собою. «Ваше Преосвященство!» – заговорив у локте, до нього. А тоді він помітив дещо на підлозі. Темну рідину, що виблискувала чорнотою в світлі свічок. «Кров! Зовсім не дивно!» Він прошкандибав трохи далі. Труп лежав на спині з віддаланого боку ліжка. Кров була розбризкана по білій постільній білизні, розмазана по долівці та по стіні ззаду, а також просочилася в нижній край розкішних портьєр біля вікна. Розірвана нічна сорочка була нею просякнута. Одна його долоня стиснулася, друга була незграбно відірвана якраз за великим пальцем. На одній руці з'яла рана, з якої було вирвано шматок плоті. Його ненавичі відкусили. Одна нога була зламана і зігнута, а з її розсіченої плоті стирчав уламок кістки. Горло було так жахливо поневічене, що голова ледве трималася на шиї, зате лишалося дуже знайомим обличчя, що неначе всміхалося, дивлячись на вишукану ліпнину на стелі, оголивши зуби та вирішивши круглі очі. Крон принца Рейнолта вбито! пробурмотів волокта. Архілектор підняв руки в рукавичках і повільно тихо постукав по долоні кінчиками двох пальців. О, чудово! Заради таких проникливих спостережень я і послав по тебе. Так, принца Рейнолта вбито. Трагедія! Безовірство, Жахливий злочин, що вражає в саме серце нашу країну та всіх до одного їх мешканців. Але аж ніяк не найстрашніше». Архілектор протяжно вдихнув. «Глокто, король немає братів і сестер, розумієш? А тепер немає спадкоємців. Коли король помре, звідки, на твою думку, у нас візьметься наступний визначний правитель?» Глокто ковднув. «Розумію, яка жахлива незручність. Із відкритої ради – вибори. Посміхнувся Сульт. За нашого наступного короля голосуватиме відкрита рада. Кілька сот себелюбних недоумків, яким не можна довірити проголосувати без керівництва за власний обід. Гота ще раз ковтнув. Дискомфорт його присвященства мене б майже радував, якби моя голова не перебувала на пласі поряд із його головою. Ми не популярні у відкритій раді. Там нас ненавидять. Так, як ненавидять мало хто. Наші дії щодо мерсерів, щодо спайсерів, щодо лорд-губернатора Вурмса та інше. Нам не довіряє ніхто з шляхтичів. Тоді, якщо король помре... Як здоров'я короля? Кепсько. Сульт похмуро подивився на криваві рештки. Зараз усі наші труди можуть бути знищені одним махом. Якщо ми, Глокто, не зможемо відшукати друзів у відкритій раді ще за життя короля? Якщо ми не зможемо здобути досить довіри, щоб обрати його наступника, чи принаймні вплинути на вибір? Він поглянув на Глокту блакитними очима, що блищали у мегатійній свічок. Нам потрібно подкупом, шантажем, лестощами та погрозами здобувати голоси. І можеш не сумніватися, що ті троє старих покидків за дверима думають точнісінько те саме. Як мені залишитися при владі? На бік якого кандидата стати? Чиї голоси я можу контролювати? Голосивши про вбивство, ми повинні запевнити відкриту раду, що вбивця вже в наших руках. А тоді потрібно вчинити швидку, жорстку і дуже помітну розправу. Якщо голосування піде не по-нашому, хто знає, кого ми отримаємо? Брока на престолі? Ішера чи Х'югіна, Сульт нажахано здригнувся. У найкращому разі ми позбудемося роботи, а у найгіршому... Біля доків знайдено кілька тіл. Саме тому мені потрібно, щоб ти знайшов вбивцю принца. Негайно. Глокта опустив погляд на тіло. «Чи те, що від нього залишилося?» Потиться в кінчиком ціпка виймок у руці Рейнолта. «Ми вже бачили такі рани кілька місяців тому на трупі в парку. Це зробив пожирач, чи принаймні нас підводять до такої думки». Раптом певіюв холодний вітер, і віконне скло злегка застукало обраму. «Пожирач, що заліз у вікно? Агентам пророка не властиво лишати по собі такі зачепки. Чому він не просто зник, як Дауст?» «Це слід вважати раптовою втратою апетиту? Ви говорили з вартовим?» Сульт зневажливо махнув рукою. Він каже, що, як завжди, усю ніч стояв під дверима, почув шум, увійшов до кімнати, знайшов принца в такому вигляді, у якому його бачите ви. Тоді з нього ще текла кров і відчинене вікно. Він негайно послав по Хоффа. Хоф послав по мене, а я по вас. «Однак вартового треба, як слід, допитати», – глокта придивився до стиснутої долоні Рейнольта. У ній щось було. Він через силу нагнувся, ціпок захитався під його вагою і підхопив предмет двома пальцями. Цікаво. Клаптик тканини. Начебто білої тканини, хоча тепер більша її частина, була заляпана темно-червоним. Він розгладив тканину та підняв її. У тьмяному полумі свічок злегка заблищала золота нитка. Я вже бачив таку тканину. Що це? Різко запитав Сульт. Ти щось знайшов? Глокта промовчав. Можливо, але це було б дуже просто. Якось аж надто просто. Глокта кивнув Фростові, і Альбінос подався вперед і стягнув мішок з голови імператорського посланця. Тулкіс закліпав на немилосердному світлі, глибоко вдихнув і оглянув кімнату примруженими очима. Брудно-білий ящик із надто яскравим освітленням. Він поглянув на Фроста, що маячив біля його плеча. Поглянув на Глокту, що сидів навпроти. Поглянув на благенькі стільці, на брудний стіл і на відполіровану скриню на ньому. Маленької чорної дірочки просто в кутку навпроти нього, заглотаною головою, він схоже не помітив, і не мав помітити. Крізь цю дірочку стежив за процедурою архілектор. Крізь неї він чує кожне сказане слово, локто пильно стежив за посланцем. Саме в ці перші секунди люди часто густо виказують свою провину. Цікаво, якими будуть перші його слова. «Не винуватий запитав би, в якому злочині його звинувачують». «У якому злочині мене звинувачують?» – спитав Тулкіс. Глокта відчув, як у нього засіпалася повіка. «Звісно, те саме цілком може спитати людина винна і розумна. У вбивстві кронпринца Рейнулта. посланець кліпнув і згорбився на стільці. «Висловлюю глибоке співчуття в цей чорний день королівської родини та всім людям Союзу. Та чи справді необхідно все це?» Він кивнув на кілька ярдів важких ланцюгів, якими було спутане його на тіло. «Так, якщо ми не помилились у своїх підозрах щодо вас». «Зрозуміло. Можна запитати, чи змінить якось справу моя цілковита невинуватись у цьому страхітливому злочині?» «Сумніваюся, навіть якщо не невинуваті». Глокта кинув на стіл закривавлений клапоть білої тканини. «Це знайшли в руці у принца». Тулкіс пантеличено втупився у тканину. Наче ще ніколи її не бачив. Вона повністю збігається з розривом на предметі одягу, знайденому у ваших апартаментах, на предметі одягу, також щедро заляпаному кров'ю. Тулкіс поглянув на глокту великими очима. Можна подумати, ніби він гадки не має, звідки там той узявся. Як би ви це пояснили? Посланець зі спутаними за спиною руками нахилився над столом як найдалі вперед і швидко не голосно заговорив. Прошу, послухайте мене, очільнику. Якщо агенти пророка дізналися про моє завдання, а вони рано чи пізно дізнаються про все, то вони не зупиняться не перед чим, аби не дати йому завершитися успішно. Ви знаєте, на що вони здатні. Якщо ви покараєте мене за цей злочин, це буде образою імператора. Ви грубо відіпхнете його дружню руку та ще й дасте йому ляпаса. Він заприсягнеться помститись. А якщо утман улдовж заприсягся, моє життя не має жодного значення, та моє завдання не може зазнати невдачі. Наслідки для наших країн, будь ласка, очільнику, благаю вас. Я знаю, що ви людина з відкритим розумом». «Відкритий розум подібний до відкритої рани», прогорчав Глокта. «Вразливий до отрути, схильний до нагноєння. Часто дає своєму власникові лише біль». Він кивнув Фростові, і Альбінос обережно поклав на стіл письмове зізнання та підсунув його білими пальцями до тулкіса, Поставив біля документа пляшечку з чорнилом і відкрив латунну кришечку. Поруч поклав перо. «Усе чисто і гарно». «Навіть фільдфебель би не доскіпався. Це ваше зізнання!» Глокта махнув рукою на документ. «Коли що? Я не винен!» Майже пошепки промимрив Тулкіс. У глокти роздратовано засіпалося обличчя. «Вас коли-небудь катували?» «Ні. Ви коли-небудь бачили, як проводять тортури?» Посланець ковтнув. Бачив. Тоді ви маєте певне уявлення про те, чого очікувати». Фрост підняв кришку глоктеної скрині, полички всередині піднялися і розкрилися, так, як уперше розгортає крильця величезний показний метелик, демонструючи глоктені інструменти в усій їхній блискучій, магнетичній, жахливій красі. Він же дивився, як очі Тулкіса наповнюються страхом і зачудуванням. «Я найкращий серед найкращих у цьому!» Глокто протяжно зітхнув і зчепив руки перед собою. «Це не привід для гордошів, це факт!» Якби це було не так, ви б не були зараз зі мною. Я кажу вам це, щоб ви не сумнівалися, щоб ви змогли відповісти на моє наступне запитання без ілюзій. Подивіться на мене». Він зачекав, поки темні очі Тулкіса не зустрілися з його очима. «Ви зізнаєтеся?» Пауза. «Я не винуватий», – прошепотів посол. «Я питав не про це. Спитаю знову. «Ви зізнаєтеся?» «Не можу». Вони на одну довгу мить подивились один на одного, і Глокта перестав сумніватися. «Він не винуватий. Якби він міг прокрастися по стіні палацу та пробратись у принцеве вікно так, щоб його не помітили, він би, певно, також зумів би нишком утекти за Гріонта, перш ніж ми про щось би здогадалися. Навіщо залишатися і спати, повісивши в шафі свій закривавлений одяг і чекаючи, коли ми його знайдемо? Це настільки очевидний ланцюжок зачепок, що за ним прийшов би і сліпий. Нас дурять. І навіть не витончено. Покарати на ту людину – це одне, а дозволити пошити себе в дурні – це інше. «Секунду!» – пробурмотів локта. Він вибрався зі стільця і посунув до дверей, обережно зачинив їх за собою. Пошкандибав, кривлячись сходами до наступної кімнати, та увійшов. «Що ти там у біса робиш?» – загарчав на нього архілектор. Глокта схилив голову, демонструючи глибоку пошану. «Я намагаюся встановити правду, ваше прєосвященство. Що ти намагаєшся встановити? Закрита рада чекає на зізнання. Про що ти потякаєш?» Глокта перехопив гнівний погляд архілектора. «А що як він не бреше? Що як імператор справді бажає миру? Що як він не винуватий?» Сульт відповів йому поглядом холодних блакитних очей, круглих від здивування. «Ти чого позбувся в гуркулі? Зубів чи бляха муха розуму? Кого колише невинуватість? Нас зараз цікавить те, що потрібно зробити. Нас зараз цікавить необхідне. Нас зараз цікавить чорнило на папері, який ти...» Ти. У нього з рота мало й не йшла піна, і він стискав і розтискав кулаки від люті. «Ах, ти калічний огризок людини! Змусь його підписати! Тоді ми зможемо цим закінчити і почати облизувати срак у відкритій раді!» Глокте схилив голову ще нижче. Звичайно, ваше Преосвященство. То твоя збочена одержимість правдою ще створюватиме мені сьогодні проблеми? Я волів би орудувати не лопатою, а голкою. Та я в будь-якому разі викопаю з цього гада зізнання. Мені послати погойла? Звісно, ні, ваше Преосвященство. Трясся, просто піди туди і змусь його підписатися. Глокта почовгав геть із його кімнати, буркочучи, витягуючи шию то туди, то сюди, потираючи з долоні, крутячи піднятими до вух плечима нили, і чуючи, як клацають у них суглоби. «Важкий допит!» Северард сидів на підлозі навпроти, схрестивши ноги та притулившись головою до брудної стіни. «Він підписався?» «Звісно!» «Чудово! Ще одну таємницю розгадана, так, шефе? «Сумніваюся, він не пожирач!» «Принаймні, не такий, як Шикель. Повір мені, він відчуває біль!» Северард знизав плечима. «Вона сказала, що кожен з них має свої здібності!» «Так, так, але все ж таки...» Глокта замислившись, витер сльозливе око. «Хтось убив принца. Комусь його смерть могла щось принести. Мені б хотілося знати, хто це, навіть якщо це не обходить більш нікого. Мені ще треба поставити кілька запитань». «Вартовий біля принцевих апартаментів минулої ночі. Я хочу з ним поговорити». Практик підняв брови. «Чому? Вона ж є документ, хіба ні?» «Просто приведи його». Северард розправив ноги і підскочив. «Ну гаразд, ви тут головний». Він відштовхнувся від забрюханої стіни та наквапом пішов уздовж коридору. «Зараз прийде один лицар тіла».